وأشهد أن محمد أبده ورسوله وصلى الله عليه وعله وأصحابه وسلّم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن جدي رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو سعد من بالك بن سنان بن عبيد الأنصار الخزرجي نعم تنبلياو ترمسوا دي أنترا فرا صحابة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 Dan bersama beliau Abdullah bin Umar, radhiyallahu taalaanhu ma. Namun setelah itu beliau kemudian mengikuti peperangan-peperangan, dimulai dari perang Khandaq dan seterusnya. Ah, isban belum. Nah. ولهما من ح... ولهما في حديث عتبان. dan juga diliwatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam hadis عتبان عتبان بن مالك بن عمرو الأنصاري صاحبٌ مشهور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 Man kala la ilaha illallah. Bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Bagi siapa yang mengucapkannya. Dan membenarkannya. Yabdagi bithalika wajah Allah.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 Kunci untuk membuka pintu surga. Akan tetapi tidaklah dari setiap kunci Melainkan dia pasti memiliki asnan Memiliki gerigi-gerigi Apabila gerigi-gerigi itu benar Maka akan terbukalah satu pintu Akan tetapi apabila gerigi-geriginya tidak benar Tidak sesuai Maka tidak akan mungkin Pintu tersebut akan terbuka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 Tidak bermanfaat kalimat La ilaha illallah tersebut sebagai mana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendengarkan eh, ketika para sahabat memerangi bani Hanifah kelompoknya musailamah al kharzab yang mengaku sebagai seorang nabi dia mengucapkan La ilaha illallah dan para pengikutnya juga mengucapkan La ilaha illallah akan tetapi kalimat tersebut tidak memberi manfaat kepada mereka.